Він її притулив до уст. Яка ж тепла була тая рука в цей зимний останній ранок. Довго-довго чув її на своїх устах, ніби провадила його в світ. Візник торкнув коні, вони затанцювали тропака і повіз, покотився до брами. Озирнувся. Біля сходів все ще стояла Христина, і рукою посилала їм останній поздоров. Аж вітер мрякою. Як Меллер білою фарбою загладив контури цього сумовито гарного образу. Їдьмо, їдьмо все далі і далі. Ціле наше життя – це одна їзда в невідоме. Їдемо і оставляємо за собою все, що дороге і близьке нашому серцю, щоб згадувати і тужити за ним з прекрасного далека. Романтики ми. «Романтики, дорога пані, світ реальний, а ми романтичні, і втім наша біда. А може щастя? Треба ж мати щось гарного в житті, і треба, щоб воно було далеке, невловиме, як веселка, як настрій весняного ранку, бо тому воно й гарне. Багато гарного на світі». «Багато гарного на світі», – повторив стиха, а подумавши хвилину, сказав. «Що мені з того, що світ такий широкий, коли мене чоботи давлять?» Замовкли, ніби в тишині, шукали ниток дальшої розмови. «Бердо!» – залунав голос нічного сторожа біля дзвіниці. «Бердо!» – відповіли йому, лісами покриті горбки. «Вже дев'ята година», – сказав встаючий, спираючись на холодне поруччя – Може, кінець мого оповідання відложимо до другої зустрічі, бою ще не наскучив вам пані. Я так довго балакала з собою, що радо послухаю голосу минулого. Голос минулого, як гомін поза світу, відриває нас від реального життя. А невже ж воно мені і вам потрібне? Невже ж нас на те не стати? щоб звільно відриватися від так званого реального ґрунту і переноситися в країну фантастичних тіней. Ціле моє життя було щось ніби фантазія. Фантазія повна недомовлених акордів. Так скінчить домовленим акордом. Оповідайте. Не знаю, як ви але я, як їду куди, то зразу не спішуся, а як доїжджаю до цілий, то чомусь мені дорога довжиться, чогось мені робиться так скучно. Їдь, гукаю на візника, їдь скорше. Так і за цим оповіданням. Треба мені принаглювати свого фантастичного коня, щоб спішився. Тільки не дуже, бо я люблю коні і не дозволю їх бити. Отже, Отже, за границею Гравчук вчився, прав і слухав соціальних наук, а герой мого роману кінчив медицину. Була це забавка для нього. Раз, що старший, а другий, що як професор природописних наук, знав анатомію, фізіологію і таке друге. Докторат здобув з відзнакою. В гаряче серпневе полудне в'їхали в тінисту, добре їм знайому алею. Антоній підбіг відчинити браму, граф і графиня вийшли аж на сходи. Незустріч з парку надійшла панна Христина, рум'яна від сонця і від радости, що побачить брата. За нею, не поспішаючи, йшов високий, нестарище мужчина. Волоссяний, зкострижений, на носі, трохи за великим цвікер, на пальцях, мабуть, на гнітки, бо йшов як на завісах. Хлопці, Графчука і його вчителя поза очі все ще називали хлопцями, звіталися перші з господарями дому, а тоді підійшли до Христини. Не була такою, як тоді, коли їх прощала. Ніби не знала, чи тішитися з радости, чи плакати чогось. Її, звичайно, так спокійні пальці не могли знайти собі місця Поправляли схвильоване волосся «Як ви виросли, панно Христино?» – сказав він «А ви як споважніли, пане докторе?» – відповіла вона Нараз пригадала собі щось «Але я вас мушу познайомити з графом І» І познайомила А потім подорожні пішли до своїх покоїв, щоб переодягнутися